Brandariz, Casteligo, Sindrán, Aguarda, Romariz, San Vicente de Pena, a Abeleda, San Cosme de Aveancos, Manzaneda, Adelán, Chamusiños, Vale, Olas de Vilariño, San Xoán de Moreiras, Berín, Nete, Berselos, Vilar de Cerreda, Vallo, Camelle, San Clodio da Guiar, Navea, San Lourenzo de Barxacova, Oza Cesuras, Vigo, Caldas de Reis, Río de Lourido, Proendos, San Pedro de Ancorados, Tardade, Quintela de Edroso, Faro, Illotes dos Forcados, Churío, Xerdiz, Illas Cíes, San Mamede do Couto, Río Porto, Santa Mariña de Lesa, Cordido, Vilaiz, Rodieiros, Meder, Guillarei, Río Uma, Perdecanai, Serra de Puñago, Praia da Area, Congostro, Sucastro, Pinol, Cañás, Panxón, Ría d'Aldán, Ucelle, Santa Mariña do Monte, Agudiña, Fafián, Sanxoán de Río, a vila de Abade, Vilasteba de Herdeiros, Marei, Morquintián, Alama, Barbos, Quireza, Ceboliño, Alto da Ermida, Río Laxoxo, Arnois, Erboedo, Santa María de Traxeirexa, Río Anduriña, Xunqueira de Anvía, Andabau, Santo Estevo do Mato, Cantoña, Río Abia, Vilar de Santos, Río Sieira, Taboexa, Santo André de Boimente, Bergantiños, Cesullas, San Martiño de Meis, Dormeá, Felpós, Mondoñedo Carballeda d'Avia, Serra de Lourenzá, Os Casás, Corzos, San Salvador de Mucha, Vendoiro, Santa María de Alta, Marín, Bardaos, San Martiño de Moreiras, Vilarello, Castromarigo, Ourense, Ames, Bra, San Lourenzo de Nogueira, Dornelas, Rebordelos, O Río, Guldriz, Cotobade, Cospeito, Araúxo, Santo André da Ribeira, Noalla, Moimenta, Praia Despasante, Illa da Toxa, Rouzós, Besomaño, Río Lérez, Maceda, Noceda, Lobaces, Rodeiro, Bugallido, Candeda, Liáns, Ardán, Serra de Cereixido, Masma, Santa Mariña de Brañas, Cabo Prior, Punta das Cabras, O Baladouro, O Castro Douro. Hervecido, Río do Couto, Abruciños, Calvente, Godóns, Santa Comba dorizón, do Peibás, Cordeiro, Bonxe, Sant Estevo do Mato, Barxa, Fícere, Santiago de Mondoñedo, Cados, Penosiños, San Cosme de Cusanca, Río Nocedo, Vilar, Forcarei, San Martiño de Pacios, Gullade, Padrenda, O Candedo. Herbedeiro, Canedo, Bertamiráns, Alberguería, Zas de Rei, Vidal, Don Ramiro, Ría de Camariñas, Regengo, Ría de Ferrol, Hospital, Malpica, Sá, Pena Trevinca, Rio Ulla, Ferreiros, San Mamede de Ribadulla, Marcelle, Ábides, súa Serra, Vermui, Vilarmel, Lamas de Campos. Curro, Tenorio, Trasmiras, Santo Estevo de Rivas de Miño, Río Torneiros, Grixó, Meixide, Gargamala, Lentellais, Santiso, Pereirama, Benade, Satrexas, Meda, Santa María de Ceixo, Garabelos, Pereira, Entoma, Enxames, Sisán, Presqueira, Requiás, Pedreda, Pazos de Reis. Santomé de Gaioso, Quintas, Río de Buelle, Río, Otameirón, Río Maruzo, Salcedo, Besexos, Punta Cabalar, Serra d'Argallo, Argallo, Seixalbo, Niño d'Aguia, A Barra, San Cibrau, San Joan de Moreiras, O de Sal, San Salvador de Mourisco, Serra do Fial das Corzas, Arada, Arante, Moncelos, Cuiñas, Avalo, a Armada, Cobelo, Arroxo, Atouza, O Vianño, Matasueiro, Gaivor, Monte de Meda, Meiraos, Astariz, O Anciñeira, Os Peares, Bobadela, Serra do Piornal, Viladonelle, Busto, Redonda, San Vicente de Paradela, Cormealdea, Do Niños, Río de Ávedes, Albarellos. Serra de Mora, Mugares, Río Airoa, Cas de Nodres, Orga, Senande, Taboadela, Punta Outeiro dos Corvos, O Carballiño, Punta do Boi, Punta Pedra Rubia, Río Seco, A Terra de Caldelas, Punta do Chazo, Freixís, Río de Vendimón, Arxemil, Chandrexa, Ribadumia, Serra do Muradal, Souto, Vilarxoán. Portela, Santomé, Río Iso, Punta Becerro, Celeiro de Mariñaos, Praia da Rapadoira, Lodoso, San Román, Aranga, Codeso, Porqueirós, Poio, Santacilla do Baladouro, Illas y Sargas, Lesta, Vilarmau, Boebre, Barbadás, Flariz, Río Cereixa, Illa Herbosa, Amota, Santa María de Manán, Punta Chirlateira, Atás, Alto da Fontaneira, Cabo de Cé, Río Tórdea, Buxantes, Pantón, A Veiga de Logares, Cabo Burela, Golmar, Ontaranga, Viloalle, Vila Marín, Campolongo, Antes, Seber, Río Baliñas, Xil, Río do Pontón, Cereixedo, Solveira, Bamorto, Agustín, Vista Alegre, Os Remedios, Coia, Vilarmeau, Sanguiñeda, Tui, Río Freaza, Barantes, Río Bo, Río do Hospital, Santa María de Ois, Requeixo, Bagude, Cellán de Calvos, Fisterra, O Castro de Valdehorras, Río do Requeixo, San Vicenzo de Froián, Estacas, Arriba, Betán, Río de Porto, Pontellas, Pol, O San Xurxo de Lourenzá, Berredo, Burgás, Soengas, Río Angio, San Claudio, Ría de Viveiro, Lindín, Cruces, Mesos, Oural, Nespereira, Río de Arrabuxenta, Vilar de Astrés, Rois, Arabexo, Lantaño, Soñeiro, Lodeiro, Sás do Monte, Arcos de Frades, Ferreirós, Chapa, Lesende, Dodro, Osar, Montes do Buio, Vila, Ría de Pontevedra, Lema, Río de Albedosa, Varedo, Mandín, Alais, Alvos, Espiñeira, Cerqueda, A Agualada, Oeixo, Praia de Samil, Pereiras, Torneiros, Porto do Son, Serra da Faladoira, Río Frío, Atán, Cespum, Bogo, San Xiao de Bea, o Castro de Beiro, Río Chamoselo, Río Pedras, Román, Barrán, a Terra de Melide, Siador, Ameda, Vilar de Vos, Río de Verdeogas, Vilamane, San Pedro de Ancorados, Escudeiros, Serra da Baqueriza, Torcela, A Ría d'Abres, Artoño, Alcabre, Ribón. Praia de Lago, Cernego, Illa Carboeira, Prevediños, Arrigeira, Neixigo, Nigueiroa, Bilarbuxán, Vitre, Río Cados, Betote, Doroña, Arantei, Gondomar, Santa Saviña, Moreda, Moreiras, Vilaicente, Ramirás, Eirexalva, Portocelo, Porto Cruz da Cancela, Illán, Nieva Larouco, San Pedro de Muro, San Salvador da Pena, Dimo, Ancomenda, afonsagrada, Ribasar, Folgosa, Sanín, San Amaro, Campo Becerros, Oesto, Río Mandeo, Alto de Santo Domingo, O Castro de Suengas, Camaño, Candia, Bóveda de Amoeiro, Río da Arnela, Santalla de Toiriz, Pontambía, Cabreiros, Magazos, Folgueira, Quintela, Feces de Cima, Praia de Lángara, San Vicente de Fervenzas, Foixás, Quembre, Porto de Marco de Álvare, Meixón Frío, Parada de Sil, Montes do Gato, Río Peixes, Coaledro, Bresmaus, Coucieiro, Veiga, Serra da Cova da Serpe, Ferreira de Pallares, Sabugueira, Triós, lle Xidoiro Areoso, Xaba, Navallos, San Martiño de Castro, Tarrío, Piornedo, Corzás, Río Bermaña, Negreiros, avilabella, Castelo de Rei, Bama, Sanxián de Sales, Arcillá, Chan de Brito, Meixente, a Belenda, San Clodio, Següín, Chacín, Río Samo, Camposo, Sante, San Roque de Crespos, Río Chaín, Enquerentes, Río Almofrei, Toirán, Covela, Punta do Limo, Parga, Verán, Figueiroá, Tamaguelos, A Cruz do Incio, O Pazo de Irixoa, Barcia, Robledo, San Cremenzo de Pazos, Osmo, O Porto, Ordes, Sabugido, Ferreiroa, Cervás, Río Xunqueira, Bergondo, Mudelos, San Pedro do Incio, Santo André, Prado Ramisquedo, Oseixo, Lemaio, Quereño, Calvelle, Budián, Vila de Suso, Vila Pape, Praia de Camposancos, Valdoviño, Louzarela, San Román de Vilaestrofe, Asachas, Campelo, Praia de Nemiña, Montes do Xalo, Río Brexa, Hermedelo, Vilaza, Rinlo, Prado Longo, Lois, San Cosme de Manán, Porto de fita, Xunqueiras, Vilasouto, Matamá, Montes de Buxantes, San Joan de Pena, San Salvador de Tebra, Ponte Areas, Barroso, Outeiro de Rey, Rubiás dos Mistos, Rebordaos, Freás de Eiras, Río do Con, Cambeda, Ferreira de Negral, Figueiras, Achán, Erbún, Vilantime, Abavides, A pobra de Tribes, Santa Uxía d'Asma, Punta Barba Feita, A Paradanta, Río Cea, Achán do Rei, Tivías, Bravos, Pacios da Serra, Soloveira, Río Mazandán, A Miudal, San Miguel do Campo, Capela, A Fontaneira, Carballeda, Muimenta, O Regueiro, Golpellaz, Retizós, Santa Mariña do Castro da Marante, Piñor, O San Román do Mao, Argalo, Pumares, Alto de Allariz, Santiago da Raveda, San Miguel de Vilar, Lestedo, Tines, Praia da Agueira, Gondaísque, Río do Bao, Sanfiz de Quión, Abegundo, As Maus de Salas, Nigoi, Santa María de Arzúa Xavariz, A San Lourenzo de Pentes, Codesoso, Frixe, Santa Mariña de Pescoso, Alcázar de Milmanda, Mens, Cabeiras, Añá, Pedroso, Corexido, Banduxa, Oreirado, Chaián, Pazos de Borbén, Fazouro, Monte, San Mamede de Urros, Brexo, Vilacaíz, Barxa delor, Luneda, Muras O Pereiro, Serra da Trapa, Codesido, Río Dubra, Río Barbaña, Allariz, Teixós, Cabo de San Cibrau, carlín, Biduído, Santa Cruz do Baladouro, San Salvador de Couzadoiro, Guntín de Pallares, Couchil, Santa Cristina dasma, Vilouzás, Cundins, Ribeiras de Lea, San Valentín, Arins, Ribasieira, Afraga, Sarreaus, Saldanxe, Río Pambre, Añobre, Valdriz, Río Bouzos, Xares, Santo Acisclo do Valadouro, Río da Groba, Vences, Aldán, A Esfarrapada, Outes, San Mamede do Rós, Terroso, Prexigueiró, Río Torto, Cacheiras, Miraz, Guláns, A Ponte do Porto, Pradomao, Carbia, Iñás, Santiago de Ribarteme Asadur, Río da Alvedosa, Río Cervantes, Casaio, Pezobre, Rivas Pequenas, Paraños, A Escusa, Folgueiras, Galdo, Sant Estevo de Rececende, Ribeira de Piquín, Vilapum, Celavente, Río Condomiñas, Viana do Bolo, O Castro de Soengas, Santo André de Castro, Morcelle, Corcubión, Lavandelo Xubencos, Río Támoga, Praia de Arealonga, Andoio, Cospindo, Brandomil, Mavegondo, Cabo Vilán, Portomeiro, Lagoa de Vixán, O Pereiro de Aguiar, Río Alvarellos, Gafoi, Lagostelle, Seira, Vilacampa, San Salvador Dasma, San Joan de Río, Santa Tegra de Abeleda, Xallas de Castriz, Ferreiros de Balboa, Marrube, Vila Esteva, Alto de Cerdeira, A Igrexa, Borela, Rio Cans, Augas Santas, Campolameiro, Trelle, O Salto, Pedrafita, Renche, Roás, Mazaira, O Castro de Laza, Corcoesto, Toldaus, San Pedro de Ernes, Vecín, Rio Amial, Pedraza, A Ponte Pontepedra, San Silvestre de Argas. Sampaio de Arauxo, Vila Rubín, Vila Quinte, O Val de Xestoso, Eiras, Río Ladra, Alence, Coluns, Lampaza, Ponte Carreira, O Robledo da Lastra, Paleo, A Muxueira, Dozón, Escuadro, Río Bao, San Xiao do Camiño, A Meixenda, Santo André de Penosiños, Narla, Vilaver, Redondela, Pos Marcos. Acedre, Samarugo, Nullán, San Martiño de Amarante, Teo, Asomozas, O Alto, Río da Orballeira, tallo, Brandoñas, O Levoreiro, Lérez, Donas, Lamas, Lamela, Costante, Brantuas, Arantón, Santo André de Logares, Espasande de Baixo, Numide, A Portela do Padornelo, Cerdedelo, Ría de Betanzos, Os Blancos, Río Pedrido, As Pontes de García Rodríguez, Amoexa, San Salvador do Mau, Córneas, Cernado, Bendilló, Celaguantes, Río Toxa, Ría Durtigueira, Cerdeda, Mourulle, Ponte Deba, San Lourenzo de Tribes, A Ermida, Bealo, Bámio, Xeve, San Cosme da Beancos. Xuegos, as Rodrigas, Os Ancares, Fontenla, Cadrón, Porto Cruz da Campa, San Martiño de Mondoñedo, Parada das Hachas, Rubián de Cima, Illa Bionta, Bouzas, Ribadetea, Río Pentes, Prado Cavalos, Entrimo, Vangueses, Madelos, Cortiñas, Santalla de Bóveda de Mera, Cabeza da Veiga do Fial. Punta de San Mamede, Boado, San Xurxo de asma, Sas de Penelas, praia de Chanteiro, Fonteu, Orois, Cereixa, río Arzoá, aforxa, Segovia, Erbogo, río Couso, Cabo estai, samaméde de Ferreiros, Vilamaor, Feas, San Xusto, Brántega, Río Mirela, afaeira, Mesía, Sayar, Tourón, a guía, Samos, Gondel, feces de abaixo, aguarda, Camouco, San Pedro de Mor, Cénlle, Vear, San Pedro de Nós, Merca, Santa María do Mauu, Pezobres, San Xurxo, forxa, praia de coroso, Prado de Liña, Serra de Santa Eufemia, Neira, Porto, Coirós de arriba, Lobeira, loiro, a viña. Fanoi, Río da Arnela, San Martín da Roxo, Cesures, Serres, Cesar, Sistín, Río do Foxo, Río de Cabras, Os Alnés, Nibeiro, Mañufe, Serra das Penas Libres, Razamonde, San Martiño de Pazón, Buscás, Río Bardoso, Merille, Santa Mariña do Castro, Louseiro, Ponte, Sobradelo, San Joan de Laíño, Taborda, San Pedro Deume, Cabaleiros, Vista Alegre, Negros, Grandal, San Xurxo da Mariña, Serés, xistallo, Quintela de Humoso, Monterroso, Ledoira, Lebozán, Cotá, Sorga, Bentoxo, Aguasantas, Aldemunde, Vilalonga, Sargadelos, Probaus, Insua, Augasantas, Vilartelín, Río do Hospital, Montemayor, O Barqueiro, Río Vilaza, Serén, Merza, Filgueira de Traba, Oirixo, Canabal, San Martiño de Porto, Verrande, As Neves, Vilouchada, Xesteda, Outeiro, a teixeira, Brosmos, Vincios, Santa María de Salceda, Igrexa Feita, Santa Mariña da Ponte, Paradiña, Sanxoán do Campo, Baio, Alto do Faro, Pardavedra, Praia de Balíeiros, Santa Cruz de Montaos, Bóveda da Moeiro, Vilasante, Sello, Amil, Río de Ferreira, Cabrui, San Vicente de Castillón, San Pedro de Ernes, Meabía, Río Sionja, Vila Esteba, Vila de Cruces, Beascós, Desceriz, Mormentelos, A Armada, Carballo, Gaxate, Xeoane do Courel, frexulfe, Vilar de Lor, Saumamede de Adrada, Loimil, Vilalba, Sumoas, Río Belelle, Lagartóns, Rutis, Cances, Loureda, Río Caldo, Río da Barra, Río Calvelle, Becerrá, O Mesón de Calvos, Troáns, Armentón, Alvidrón, Campo Ramiro, O Morrazo, Cabalar, Guísamo, Serra de Lloa, Amadanela, Sobrada, Aproba, Celeiro, Porto da Xesta, Lagoa, Os Freires, Cobres, Olives, Cabana, Río Landro, Pontevedra, Reinante, Vilaleu, Río Quiroga, Parada de Ribeira, Río Pedregoso, Celeiros, Drados, Conxo, Sanfiz de Raimóndez, Sedes, Portomouro, Páramo, Río da Rateira, Ponte Sampaio, Langueirón, A Azúmara, Río Buente, Santalla de Agrón, Fornelos de Montes, Laraxe, Céltigos, Benza, Vilarello da Cota, Asorei, Serra de Funcuberta, Lobás, Adragonte, Serra do Páramo, Camariñas, Pinel, a picoña, ombreiro, ouces, san martiño de oleiros, seixo, trez, biaño pequeno, río xunco, Monseivane, alamosa, san miguel de Vidueira, chorente, o mundil, punta de miranda, a barciela, pena petada, luou, río caselas, gastrar, meis, vicinte, gudín Illa da Rousa, Río de Corzán, Viville, Sigüeiro, Monte Redondo, Pitelos, Mourense, Silbarrey, Loboso, Illa de Tambo, Praia da d'Area Grande, Río Sar, Cequeril, Baíñas, A Igrexa, Río Barbado, Praia do Canedo, O Ribeiro, Río Madalena, Maceira, Ponte Castrelo, Mandiá, Maroxo, Oxallas, Piadela, Mera de Arriba, A Esperela, Pinza, Navia de Suarna, Entins, Sete Coros, Río Muiños Os Pensos, Serode, O Grobe, San Silvestre Dargas, Melias, Sabreixo, O Ural, Cambás, Requeixo de Valverde, Serra de Murias, Río Cereixo, Don Albai, Córcores, Osar, suar, cesures, cexo, illa de ons, peiteiros, robra, san martiño de grou, coirós, monte xiabre, batalláns, bardullas, queixa, arnoia, padróns, prógalo, san vicente de trigás, maniños, alto darmida, vasquas, penouta, laias, queixeiro, abola, río viñao, fea Río de Sieira, Asenchousas, Liber, Pradeda, Río Navia, Río Cerbeira, Sobrecedo, Ameixeira, Fisteus, Ría de Aldán, Mánduas, Obre, Piñeira, Miñortos, Illas Gabeiras, Vilachá, Parada de Ventosa, Santa María de Neda, Cutián, Punta das Solas, Córgomo, Romeán, Amorín. Ascusa, R río Donas, praia do rostro, R ríoo Lebozán, Carral, Rivas Altas, Ordoeste, Goimil, río Maceda, Tordoia, Cadavedo, San Breixo, Sant Estevo deóa, Chaín, Covas, Santa Xusta de Moraña, Castroverde, Vilarrazo, Cabral, niñóns, Cabo Corrubedo, Bemantes, Quintela de Leirado, As Negradas, Illa Xidoiro Pedregoso, O Buriz, Santualla do Monte, Rubín, Vitiriz, Serra de Meira, San Mamede dos Anxos, Río Lañas, Vilar de Cabalos, Río Valga, Ladrido, Barral, Rois, Opino, Piño, San Xurxo de Bea, Trasancos, San Amé do Monte, Negrelos, Ribadulla, Mondariz Balneario, Sanguiñedo, Rececende, Bazar, Serra do Faro da Avión, Lens, Lousada, Río de Calvelo, Seivane de Vilarente, Acova, Río Conso, Praia América, Kende, Cesebre, Apuxeda, Carantoña, Asculqueira, Punta de Cavicastro, Cortapezas, Aldosende, Castelo dos Infantes, San Pedro de Viveiro, Montes do Corno do Boi, Conforto, Noia, Buazo, Santa Cruz, Barredo, Obra, Vinseiro, Eixón, Eire, Coence, Río Búbal, a Aproba de Burón, San Sadurniño de Froián, Cesures, San Cristóbo, Cangas, Adina, Serra da Urdiñeira, Manzalvos, Proente, Axesta, Cerponzóns, O Barco de Valdeorras, O Soño, Val do Carrio, Gondrame, Agándara, Goiás, Illa do Sur ou de San Martiño, Alagoa, Palmou, Río de Bá, Río de Guilán, O Meire, Parada da Moeiro, Avión, Laraño, Campos, Ambreixo, Penarrubia, Xuvial, O Burgo, Orbán, Castelo... Albite, Vilafiz, Pico Sacro, Río Grande, A Granxa, Ollares, Videferre, Ronfe, A Pobra de San Xiao, Sueiro, Illa da Rúa, Bizoño, Vilaselán, Armental, San Miguel de Presqueiras, San Martiño de Manzaneda, Gumariz, Ríos Equeiros, O Porriño, Vivente, Las, Río Freixeiro, Esquadra Sanfins de Sales, Río Telleiro, San Pedro da Torre, Vendaña, Río Borbén, Praia de Barraña, Serra de Monciro, Cumbraus, Santomé d'Ancorados, Castromao, Beba, Drambos Ríos, Culleredo, Ousende, Aspai, Castrelos de Abaixo, Gondulfes, As Cruces, Bouzoa, Praia de Carnota, Pecha, Cornanda, Illa de Arousa, Serra de Auga Levada, Viladunga, Río Eume, Viloide, Villestro, Cosoirado, Bolaño, Lira, Alto de Fontefría, Vilariño de Conso, Río Barcés, Castrosante, Laro, Punta Robaliceira, Bubadela a Pinta, A Vila, Pedrafita de Campo Redondo, Toubes, Punta Roncudo, Parde Rubias, Río de Forgas. Baliñas, Lugo, San Cibráu da Pregación, Santa Xía de Roma, Río Verdugo, Buxán, Río Fervedoira, Outeiro das Camoiras, Lanzós, San Xurxo de Piquín, Santo Estevo de Rivas de Sil, San Martiño de Ferreiros, Río Folós, Barreiro, Fornelos de Filloás, Santa Cruz de Ribadulla, Anfeoz, Carzoá, A Illa de Ons, Graíces, Mosteirón, Río Soldón, Prado de Canda, Vilar de Barrio, Cariño, Outara, Campelo, Río Narón, Moura, Vilareda, Mociños, Amedorra, Agualada, Monzo, San Martín de Suarna, Vilar de Donas, Santa Comba de Carnota, Tras do Hospital, Lariño, Tabuadelo, Botos, Fradelo, Ortegal, Randufe, Figueiró, Santa Cruz de Viana, Sirgueiros, Santomé de Piñeiro, Tâmuga, Río Lenguelle, Adai, Sabadelle, A Guarda, Irixoia, Adá, Xuiván, Venceáns, Milmanda, Parada de la Biote, Vilarinho, Río Louro, Santo André de Bea, Santo Estevo de Farnadeiros, Esmelle, A Pastoriza. Xeoane de Oleiros, Xeoane de Arcos, Cortegazas, Santiso de Buiturón, Reboiro, A Florida, Río Caldo, Illa de Cortegada, Mendoia, Amoroce, Torno, Leroño, Vascós, San Pedro de Eume, Cerbaña, Circes, Sorrizo, Fragas, Amoeiro, Río Fontáns, Serra do Cando, Nemenzo, Cerneda. Santiago de Compostela, San Salvador de Camba, as maus, Asmaus, rúa, Pesqueiras, Santalla de Rairiz, Carres, Adegolada, Chao de Castro, Porto Douteiro das Aguas, Faro da Avión, Seixos Mil, Cruzul, Arra, Oza, Río Baldeiras, Barcela, San Cibrau de Monte de Meda, Freixo, Serra da Toxiza, Serra do Oribio, Santa María de Ois, Asados, San Santrocado, A Portela da Canda, Riobó, A Illa de Arousa, As Varelas, Paderne da Llariz, Vila de Caldelas, Vila Meade Ramirás, Monte Santa Trega, Pías, Fornas, Oberal, Chamín, Montes da Alvela, San Salvador de Parga, Cereu, Rivadavia, Queiroás, Herbiñou, Calvos, a Illa, Porto da Gañidoira, Piuca o Arauxo, Nande, Soane, Costa, Pedrafita do Cebreiro, Cordal de Neda, Boqueixón, Chandoiro, Coeo, Río das Mestas, Illa de Sálvora, Catoira, Escoureda, Vilanova dos Infantes, Serra de Pando, Cabo Veo, Vilamor, Torbeo, Santalla de Debesa, Tuxe, Soeixo, Serra da Cadeira, Boullón, O Barbanza, Sobradelo, Tosende, Torea, Zolle, Meire, Río Arnego, Parada dos Montes, Magalofes, Tomonde, Amezquita, Macenda, Duxame, Mourentán, Cabaneiro, Anceis, Río Maior, Loroño, Acevedo do Río, Santiago de Acebo, Edreira, Rus, Boborás, Narón, O Trobo, Espasantes, Trascastro, Alaxe, Segán, Illansarón, Doncus, Virís, Reigosa, Centroña, Serra de Granda de Roxo, Mira, Monseiro, Vilachambre, A Pobra do Brollón, Vide de Miño, Couso de Limia, Figueredo, O Monte, Carelle, Brión, Vilar Maior San Vicenzo de Curtis, Verducido, Salvaterra, Sanxian Dinsua, Vilarmosteiro, Gomesende, Seadur, Punta do Pindo, Arcos da Condesa, Praia de Canido, Sanxurxo dasma, Carraxo, Forcadela, Louzaregos, Fente, a Mariña Occidental, Luaces, Aldurfe, Sanxés, Freixeiro, Coruxo, Sant Estebo de Folgosa, A Pereira, Río de Arles, Veigondo, Cobelo, A Carvalleira, Río do Ade, Barrañán, Berís, Razo, Serra do Mirador, Xamieira, Alto de Couso, Pardesoa, As Maravillas, Santa Baía de Berredo, O Caramiñal, Tribás, Farván, Valencia do Sil, Lubre, Punta Cociñadoiro. Pareixás, Caleiro, Río do Esteiro, Castelo de Somoza, Novas, Muñís, Caroi, Santa María d'Alta, Marrozos, Penela, Santo André de Comesaña, Soutolobre, Cerceda, Santo Orente Dentins, Vilouta, Torres, Vila de Valdeorras, Láncara, Poedo, Guá, Barro, Verdoias, Azás, Cea, Dorneda, Piñeiras, Pantín, Río Loío, Trasparga, Longos, Muxía, A Barca de Barbantes, Ría de Ares, Río Furelos, Calleobre, Río de Barcala, Vilamayor, Rebón, Manín, Mercurín, San Cosme de Barreiros, Noce do Duval, Albiñoi, Río Limia, O Lago, San Xian de Ínsua. Santo André de Paradela, Areal da Lanzada, San Lourenzo de Siabal, A Feira do Monte, a Aponta Arcediago, Vilambrán, Souto de Ferradal, Goiáns, Monfón, Taragoña, Orte de Lemos, Fonte Cuberta, Cos, Piñeira d'Arcos, Rebore, Tintores, Balongo, Presedo, Landeira, Ría de Foz, Redo, Opindo, Guntín, Vilaseco, Vimeiro, Albá, Caborecelle, De Monteagudo, ou do Norte, Rebude, Ons, Sobrada de Aguiar, Riba de Louro, Morgadáns, Ría de Muros e Noia, San Cosme do Outeiro, Saxamonde, O Castro, Arxiz, Aínsa, San Xoán de Laiño, San Cibrao de Armental, Anxeriz, Cardeiro, Coirós da Riva, Tomiño, Ferreira San Dias, Parada do Rosal, Doadrao de Lourenza da Serra, Sans, Sá, Sa, Illa Cuelleira, Rábade, San Sadurniño, Rama, Refoixo de Cerdeiras, Anil, San Fiz Grañas do Sor, A de Xilloi, Río da Pontepedra, Pedra, Regua, Praia, San Mamede do Río, Lucí, Miranda, Río Seco, Esporiz, Souto Mayor, Xancé da Bella, Punta Couso, Alto do Vieiro, Escairón, Asomoza, Vila Martín Pequeno, FAU, Sanfid Dasma, Xestoso, Re, Sendelle, Tan, o Río Rao, Meila Frayás, San Pedro de Viana, As Nocedas, Santa Cruz do Salto, Ríos, Cordo, Labio, Colodeiros, Montoedo, Breamo, Meirama, Bocamaos, Carvite, Río Porcelo, Pasáns, Porto Andi, Agudelo, Órrea, Nois, Pilaelos, Sismund, Marantes, Luaña, La Romanís, Fechas, Vilar Cervo, Castro Barbudo, Calde de Cervos, Río Redondo, Lucenza, Corazo, San Miguel de Reinaños, Carreira, Bruicedo, Lourizán, Río Valiñadao, Oza do Río Tau, Pena Liñaio, Ares, Río Fontosisto, Veseño, Viñós, Castrelos de Cima, San Cosme, Crespos, Castañedo, Cerreda, Hermunde, Pacios, Vilar das Tres, Curra, Soutordeis, Camboño, Praia do Sarrido, Punta na Río Salas, Rouxeira, Olveiroa, Dadín, Apicota, Reza. Pereira de Monte, Ariga, Lagoa da F... San Román de Montoxo, Serra de Leboreiro, Ares, Petán, Ameixeira, Biascón, A, A Peregrina, Cristosende, San Miguel de A Ponte Arcediago, Sarandón, Anceu, Punta Borneira, Santa Comba, Randín, Soane d'Arcos, Santa Valla do Ros, Friol, San Mamede de Carnota, Cumiar, Sirgal, O Barreiro Río Zarzo A Virxe do Camiño Serra de San Mamede, Punta das Laxes Río de Brego Praia da Brela, Moneixas Pepín Fofe Avelleira Momán Sigrás A Ferreirúa Pedre Zó Vilaformán Astureses Valdeorras, Santa Cristina Moar Beiro Gonte Serra de Argallo Santa Comba de Bértola, Remuíño, Cellán de Mosteiro, Abeiga, San Xusto da Repostería, Tamallancos, A Ponte Nova, Montes de Sampaio, Quindós, Cornazo, Coristanco, Cela, San Xoán de Louzara, Rio Neira, Figueiroa, O Cebreiro, Petelos, Escorna Bois, A Baíña, San Martín de Lúa, San Romão da Retorta, Vilaronte Frameán, Río Cabe, Sanfiz de Paz, Caberta, Vilanova de Santiso, Forcadela no Galedo, Río Sil, Serra de Queixa, orme Porto, Río de Castelo, A Porta do Sol, Lapío, San Xurxo de Salceda, O Castiñeiriño, Punta de Santa Tegra, Alto do Paraño, Vila da Vil, Río Castoi, A Barqueira, Porto Marín, San Martiño de Ozón, Caldelas de Tui, Muradelle, Novela, Praia de Cabío, Río Momán, Cabo Priorinho Grande, Laiosa, Soane Bello, Mourente, Rubiáns, Xesta, Geral, Treus, Río Camba, San Clodio de Aguiar, Serra de Liñares, Xinzo de Limia, Crecente, Torán, Loxo, San Pedro de Sarandón, Río Sor, Verdía, Ría da Rousa, Río da Fúrnea, Castro de Rei de Lemos, Xande, Sela, Distriz, Furco, Redemuíños, Piloño, Luama, Guizán, Ocanizo, Boizán, Rodís, Freixido, Amandi, Prevesos, Celanova, Sísamo, Vilaño, Tioira, Quintela Dumoso, Vedra, Cabeiro, Cabeiro, Río Cancelada, Almoite, Río Sarria, Berbetouros, Amanchica, Brandeso, A Pereiriña, Río Xesta, Cornado, Acela, San Martín de Arroxo, Paderne, San Pantaleón de Cabanas, Caxide, Vilar de Sarria, Río Mazaricos, Illa da Onza, Toiriz, Castro de Escuadro, Aguada, Campañó, Río Abuín, Puga, Río Tioira, Toro, Río Carballar, Branzá, Estás, Oseira, Santa Mariña de Presqueiras, Xandrexa de Queixa, Alborés, Bedro, Galez, O Calvario, Sá, Perves, Guillar, Río do Pereiro, Brens, Vilamateo, Candai, Cadramón, Porto de Campo da Árbore, Punta de Cabío, Campaña, Sagra, O Barón, Santalla de Bardaos, San Mamede de Tribes, Chenlo, Porto Novo, Nemiña, Sant Estebo de Farnadeiros, Serra de Monte Santiago da Cebo, Grobas, Punta Coitelada, Gres, Noicela, Seixas, Temes, A Prova de Navia, San Martiño do Zum, Lagoa de Doniños, Son, Santa María de Xeve, As Paradellas. Baroña, Turces, San Simón da Costa, Antas duya, San Fidia Marante, Catasós, Kings, Trazo, Armida, Río Cadavos, Teilán, Mondariz, Vascoi, Elviña, András, San Miguel do Camiño, Villanova, Río Aveda, Roca, Santalla de Rei, Cortiñán, Zobra, Couselo, San Xulián San Miguel do Outeiro, Melide, Ribadeneira, Santiago de Gaioso, Lobelle, Pambre, Belezar, Río Mau, Praia do Caramiñal, San Pedro de Cervantes, O Condado, Valde Sangorza, Bordóns, Río Piñeiro, Ventosela, Gorgullos, Arrasela, Avileda, Río García, Cánduas, Pascais, Pereda... Río Paradela, Beira, outeiro, berea, hombre, trobo, xoove, os baños, ou sellelle, Marzá, Camposancos, Beiro, Río Ribadil, Castelo, rozles, Cadeliña, Serra de Larouco, o cereixal, o euume, as estacas, Cabo home, Pardollán, Gontán, Requián, lumeares, Río Porto do Cabo, A Castañeda, Moreiras, Río da Ribeiriña de San Lourenzo, Palas de Rei, Beán, Castelaus, Pin, Nantón, Fontefría, Río Ferreira, Montes de Louzara, Froufe, A Silva Redonda, Parada Seca, A Bileda, Santalla da Grum, Esmoriz, Verdes, Madarnás, Andreade, Pentes. Río Quireza, Forcas, Vila de Mouros, Punxeiro, Río Mol, Tabeirós Terra de Montes, Río Grande de Xuvia, Gondollín, Afranqueira, Praia de Estorde, Valmonte, Mosteiro, Meangos, Rial, Río Lea, Fiolleda, Pígara, Lobios, Iria Flavia, Praia de Ber, Oval, Candamil, Serra do Oríbio, A Coruña, San Martiño de Calvos de Sobrecamiño, Santa Uxía de Ribeira, Formigueiros, Neda, Sanfiz de Cangas, A Terra de Lemos, Santa Mariña del Lagustelle, Punta da Barca, Río Parada, Bacoi, Urras, Río Espiñeira, San Martiño, Taboada, San Cristóbo do Real, Fondevila, Celas, Santa Mariña dalbán, A Portela Morgade, Vilaúxe, Búa, Río de Faramuntaos, A Terra de Celanova, Río Barral, Oézaro, Ézaro, Río Labrada, Saavedra, Vedra, Cures, Praia de Llas, Funcuberta, Anllo, Mazaricos, San Salvador de Asma, Fumiñá, Aldea de Deva, Guamil, A Pedra, Moimenta, Praia das Catedrais, Moscán, Xuño. Río do Castro, San Xulián de Vigo, A Mariña Oriental, Punta Candieira, Recemel, Alongos, Carballeda de Avia, Tuimil, Alto do Boi, Mourisca, Santiago de Ois, Vilabella, Felmil, Caneda, Ulloa, Río do Cereixo, Lañas, Bián, Nossa Señora da O, Gundivós, Cercio, Parada, Silán Edroso, Sucira, Pontedeume, Volmente, O Cados, Tirimol, O Souto, Infesta, Santa Cruz de Grou, Grallás, Ponteveiga, Vilouzán, O Chau do Pousadoiro, Santalla de Arxemil, Mezonzo, Praia de Gandarió, Silva, Montes do Testeiro, Santa María de Mones, Río Arnoia, Abadín, Cebreiro, Gándara, Santalla de Alfoz, Boazo, Rabiño, Río do Sisto, Carral, Gresande, Zaparín, Roblido, Burela, Abades, San Martiño de Corbelle, Río Pequeno, Afrairía, Foz, Serra do Canizo, Valga, A Terra de Soneira, San Cibran de Ribarteme, Río Eu, Río Ferreiros, Cabo Silleiro, Domiz, Mondego, San Martiño da Marante, Xacebans, Pombeiro, Marzán, Lodoselo, Río Xallas, Pousada, Cabeiro, Rairiz de Veiga, Pedrouzos, Río Rubín, Castromil, Pedornes, Oia, Castro de Rei, Belante, Árbol, Silvela, Sobrada da Guiar, Xinzo, Oirós, Illa de Ons, Abastida, Río Lúa, alaracha, a Barcala, Vila Seca, San Xosé, Tarás, acouboeira, a Cidá, San Fiz, a Arnoia, Gondulfe, Reoxo, Mariz y sorna; Sete ventos. Anzo, a banquequeiro, Mougás, parada de outeiro, Antas, Cascalá, Piñeiró, a meixenda; Río do Fragoso, Río Guimarrá. Vila Sobroso, Mos, Paradela, Santa Locaia, San Miguel de Negradas, Cambre, O Picato, Tremoedo, Salaia, Lier, A graña de Vilarente, Garabelos do Bouzo, O Camiño, Rubián, Fonte Carmoa, Poulo, Forcadas, Arteixo, San Xurxo de Sacos, Santa Xiá de Monfero, Ligonde, Cima de Ribeira, Fonteita, Punta Subrido, San Martiño Danllo, Mosteiro de Ribeira, Asperela, Serra da Pena Forcada, Xoances, Santomé de Lourenzá, Punta de Festiñanzo, Cañón, Merlán, Sampaio de Baes, Castromaior, Odeza, Aparte, Ade, Serra da Coriscada, Trasmañó, Boiro, Cadavos, Trabazos, Oseiro, Trado, Sanfiz de Vilapedre, Macendo, Río Miño, Chantada, Sampaio de Senra, Ove, Curtis, O Corgo, Río Tinto, San Lourenzo, San Mamede de Lousada, Río Cerdeiriño, Río Chamoso, Sistil Branco, Nogueira, Margaride, Cabo Fisterra, Estevesiños, Fornelos, Armenteira, Montes, San Xusto de Cabarcos, Ortoño, Pinzás, Vendia, Saiáns, Nogueira de Ramuín, San Pedro de Lozón, Anca, Vidouredo, Barbeiros, Agar, Quintela do Pando, Montealegre, Quiroga, Alberguería, Vilardá, Serra de Calamouco, O Navallo, Corneda, Domés, Figueirido, Cicillón, Mourazos. Vilaouruz, Pusmazán, Serra da Ugalevada, Ventín, Seceda, Santa María de Lourdes, Lestón, Monteagudo, San Cristóbo de Cea, Cabreroá, Mondoñedo, Alenparte, Ouzande, Reyes, Fozara, Borbén, Axironda, Illa da Creva, Cristiñade, Soutolongo, Progo, Río Agra, Tordea, Posa Viñao, Río Navea, Queirugás, Astrada, Torrés, Praia de Doniños, Damil, Serra da Pena da Edra, Brigos, Saídres, Aseiras, Vila García da Arousa, Guín, Punta Rodeira, Cudeiro, Cuntis, Santa Santavalla, Santalla de Arxemil, Partovia, Almeiras, Sequeiros, Río do Porto, San Pedro de Benquerencia, Castillón, Chamoso, Meréns, Fiestras, Beluso, San Lourenzo de Oliveira, Iris, Río Ourille, Río Xarela, as Maroñas, Santa Baia de Castro, Abeiga de Cascallá, Pexegueiro, Toén, Ridolas, Río Azúmara, Ría de Arousa, Bustelo de Fisteus, Río Ouro, San Pedro de Froián, Lagoa de Carregal, Praia de Baldaio, Cabeza de Vaca, Navia, Cadualla, Franza, Moredo, Suevos, Laxe, Golán, San Miguel de Tabagón, Río Barba, Brocos, Aldixe, Sandiás, Vidueiros, Río Barrantes, Sarandós, Río Valeo, Vilaspasantes, Baiona, Río Tines, Río de Mira, Anos, Dumbría, Arealonga, Vileiriz, Praia de Rodas, Ardaña, Balonga, Praia da Agueira, Santigoso, Santalla de Paradela, Rianxo, apena, Castrelos da Baixo, Cesantes, Sanxiao do Monte, Montefaro, Gurgueiro, Tabagón, Río Batán, Río Lambre, Troitosende, Estraxiz, O Mazo, Vilacoba, Pidre, Présaras, San Miguel de Coence, Fene, Mondriz, Romelle, San Joan de Louzara, Arzúa, Agrón, Arcos, Vilanuide, Bermés, Caldesiños, Fontau, Aseara, Vilar Pandín, Xoane Bello, Mau, Serra de Surcio, San Romau de Campos, Perillo, Río Oseira, Moruxo, Frades, Baños, Santalla de Vilausende, Balboa, Oulego, Rúa, Oca, Longoseiros, O Pau, Praia de Barreiros, Figueiredo, Reascos, Abragán, O Cadramón, Cunz, Xanceda, Vilarchao, Soutomel, Os Vilares, O Barrio de Cascallá, Muiño, San Vitoiro de Rivas de Miño, Illa de San Simón, Tortes, Río Lagares Deixo Vilanova Nova de Valdehorras Río Masma Praia de Razo Rebordechau Garabás San Román de Cervantes Valde Antas de Ulla Porto de Mouros Vila San Cristobo de Regodeigón Reigada Ventraces Orto Melón Vila Mayor da Boullosa Boimil Serra do Courel Burgueira Marmancón, Amariña Occidental, Faro de Avión, Agra, Portor, Untes, Vilaudriz, San Vicente do Grobe, Vilaboa, Valeixe, Carmoega, Aulloa, Abraña, Punta Hermínia, Río Punta Volteira, Donís, A Cabana, Duancos, Mandaio, Lardeiros, O Carril, Palmeira. Santa María de Melide, Cabo Prioriño Chico, Basadre, Praia de Abrela, Pontevalga, León, Gemonde, Bisuña, Tevilide, Barrantes, Cora, Río Beariz, Sant Eusebio da Peroxa, Serra do Eixe, Carrio, Viloudriz, Río Alén, Vista Fermosa, Grixoa, Suñide, A Rúa de Valdeorras. Santa Mariña do Castro de Amarante, Salvaterra de Miño, Santiago de Arriba, Tallós, Biceso, Soa Serra, rau, Mugardos, Tova, Río Pereiro, Tomeza, Mato, O Castro de Ferreira, Zos, Baralla, Bares, Tirán, Meixome, Poutomillos, Godos, Beacán, Campo, Souto de Torres, Coles, Serra da Capelada, Serra do Careón, Lesón, Uma, Silleda, Papucín, Xendibe, Santa Cruz da Retorta, Barbadelo, Soutipedre, Río Maluro, Lendo, Praia de Cobas, Punta Carreiro, Afórnea, Triabá, Loeda, Padreda, Ledoño, Vilalbite, Lores, Anfesta, Santo André de Cesar. Xestusa, Gundriz, Arcediago, Freas de Serra do Hospital, Trasariz, Vilar de Rei, Montes de Cavaleiros, Prada, Reboreda, Orrial, Real, Morlán, Coruxou, Baderne, As Felgusas, Ferreira de Pantón, Martixe, Miñotos, Cornoces, Foi levar, Sanfiz de Asma, Carnés, Río Tella, Bermún, Amarante, Quintá, Candás, Ourol, Mosteiro de Debesa, San Lourenzo de Oliveira, Couso de Salas, Gargantós, Bacurín, Santomé de Insua, San Cristóbo de Louzara, Serra de Barreiro, Calvos de Randín, Santa Comba, San Martiño de Asperelo, O Piñeiro, a ría de Abres, San Pedro de Laroa, Barrio, Río Códias. Cepeda, Cabarcos, Nove Fontes, Opacio, San Román de Vilastrofe, Moia, Vimianzo, Entramburríos, Mangueiro, Santa Cristina de Fecha, San Mamedi, Serra de Moncay, Francos, Friolfe, Rosende, Río Tambre, Vilachá de Mera, Santa Valla de Búbal, Landrobe, Orosa, Touriñán, Castroncán, Arbo, A Cañiza, Río Bexo, A Terra Chá, Dorrón, San Cibran de Barcala, Marzás, O Chao do fabeiro, Punta Corbeira, Carcacía, Fumaces e Atrepa, Nebra, Piñeira de Arcos, Sampaio de Abeleda, A Enciñeira, Diomondi, Casoio, Punta Meloxo, As Cortes, A Armenteira, Souto Penedo, Paramos, Leiloio, A Corredoira, Dumpín, Nodar, Río Cabalar, Sancobade, Miño, Xermeade, Agüeira, Goberno, Recimil, Cambeu, Laroá, Cambados, San Martiño do Oleiros, Viana, Xave, Sofán, Areas, Mogor, mea, Espiñoso, Taboada dos Freires, Río Mero, Carnoedo, San Pedro de Batallans, Ría de Corcubión, Sante Eufemia do Monte, Río do Gato, Río Agro, San Mamede do Carballal, San Fagundo, Coeses, Acibeiro, Tapia, Río Tamuxe, Augas Mestas, Arnoso, Padriñán, Bixoi, Bembribe, Carazo, Dena, Aro, Paredes, Illa Pancha, Os Espiñeiros, Río Cambás, Sesto, Bazoa de Edroso, Río Cardelle, Viveiró, Ambas vías, Vilarrube, Budiño, Nocelo da Pena, Río Xabriña, Leixa, Borreiros, Ayazo, Río Vivei, Lousadela, Río Castelo, San Martiño de Porqueira, Chaveán, Praia da Arealonga, Opando, Mucha, Montagudo, Río Lamazáis, A Ayunca, O Xistral, Santa Locaia de Parga, Curantes, Arrabaldo, San Lourenzo da Beleda, Ponte Aranga, Rendar, Punta Seixo Branco, Laxosa, Naraío, Abroza, Campo Redondo, Abade, Os Abeledos, Salto, Anseán, Seixido, As Ribeiras do Sor, Ganade, Río Arnela, San Cristóbo do Az, Obicedo, Piñeira Seca, Folladela, Laxas, berreo, Crendes, Río Carabelos, Asnogáis, Ladra, Olveda, Chaudarcas, Fiolledo, o Ocarme, Graba, Trasanquelos, Cereixo, Río da Gaiola, Vila Mayor de Negral, San Joan de Pena, Río Outeiro, Río Leira, Camba, Río de Somozas, Cobelas, Río Casoio, Río Cobelo, San Martiño de Berredo, Goián, Bisantoña, Malvas, Lueiro, Punta do Castro, Limiñón, Río Deza, Moraime, Feces da Baixo, a Arriveira, San Martiño de Angio, Montes do Pindo, Santa Cecilia de Trasancos, Santa Marta de Babío, Vila Fontarón, Seixón, Freituxe, Nantes, Moreira, So Andres, Queixás, Queizán, Río Beloi, Freán, Leborei, Pexeiros, Pazos de Arenteiro, Millán, San Mateo de Oliveira, Tabazoa do Moso, O Barco, Vila Mourel, Taboada, Sanfins de Irón, Baladares, Furelos, Vila San Cristóbo das Viñas, Tortoreos, Santomé de Cancelada, Vidán, Río Tâmega, Pradoalvar, A Porta, O Couso, Xunqueira de Espadanedo, Ana Freita, O Obre, Vila García, Río Calvar, Cuiña, Xirazga, Cerdeira, Bamiro, Touro, Luintra, Río Mente, Goiriz, Praia de Mogor, San Xil de Carballo, Loira, Bamonde, Lozón, Fonfría, Casa de Naia. Seabia, o couto, Nogueira de Miño, Carracedo, Gustei, Brués, San Salvador de Búbal, Sebane, Arca, Chaguazoso, Montán, Santa Uxía de Asma, Arnuide, Grixalba, Mouricios, Punta do Cabo, Fiz de Rozas, O Araño, Os Ferreiros, Río Bois, O Castelo, Quintade Cancelada, Coiro, Castrelo de Miño, Bande, Río Rodil, Vilouruz, Vilar de Cas, Santomé d'Insua, Lanzá, A Azúmara, Candeán, Mazoi, Andeiro, Bardaos, Río de Beba, O Carballal, Frontón, San Miguel de Castro, Caión, Froxais, San Xulián da Veiga, Sillobre, A Terra Cha, Chabaga, Vilalle, Alastra, Lamas de Moreira, Leirado, Sant Estevo de Budiño, Asariña, Sariña, Queixas, Fontedías, Soutadoiro, Cabreira, O Toural, As Cabanas, Cores, Breixa, Entre Cruces, Grixóa de Fernández, Dorna, Cabo Udra, Río Pexegueiro, Santo Estevo de Folgosa, Río Termes, Sacos, Penas, Faramontaus O Mato, Caripel, Moucide, Armea, Santalla de Pena, Rairo, Dorra, Serra do Candán, Froyáis, Pazos darenteiro, San Xosé de Ribarteme, Vila de Rei, Cibreiro, Tabeaio, Ansar, Pando, Cubilledo, Santiago, A Madalena de Montes, Sampaio de Araúxo, Fiopans, Cancelo, Vergazo, Goente Landoi, Baltar, A Alence, Zorelle, Moaña, Andeade, Ribeira, A Carballa, Noche, loiva, Esposende, Sobrado de Picato, Traba, Río Humia, Ser, Tella, Alamela, Bastavales, Mouriscados, Merlín, Zequeliños, Sancibrau de Armental, Río Tenorio, Sabucedo, Río Marcelín, Fontes Rosas, San Miguel de Vilapedre, Sarces, Rocas, Aviledo, Cartelos, Gomelle, Praia da Area, Río Galir, Matela, Río Pedriña, Guillamil, Alto do Covelo, Paderne de Allariz, Ría de Ribadeu, Marrubio, Cardama, Angudes, Santa Marta de Fichós, Asguas, San Martiño do Real. Praia de Benquerencia, As Maceiras, Monteiroite, Montes da Albela, Outo, Bieite, Rubiós, Nigrán, Marcón, Ares, Liñarán, Arzón, Rubiás, Montefurado, San Pedro de Neiro, A Barbantes, Souto Torroso, Baroncelle, Santa Cristina de Asma, Río Deva, Río Amear, Maside Cabo da Nave, Parada Seca, Prado, Punta de Laxe ou da daínsua, Piugos, Río Xares, Ardemil, Río Abeso, Praia de Traba, Agolada, Santa Cristina de Bea, O Pazo de Riñoa, Castrelo, Grolos, Monte Aloia, Espasante, Gonzar, Mariña Central, Boi Morto, Adevesa, Matalobos, Xunqueira da Vilastose, Oitabén, Martín, Seiró, Cotarós, San Roque, Praia de Riazor, Ambía, Darbo, Río Liñares, Eirexa Feita, San Xoando Alto, Río Fervenza, Bragade, Santa Cristina da Ramallosa, Pazos de San Clodio, Hospital, Fradé, O Forte, Mougán, Río Tuño, Santa Lucía de Moraña, Touville, Santo Media ancorados, a encomenda, Vilapena, Atius, Mandrás, Río Mao, Río Barbeira, Serra do Faro, Vilar de Ortelle, Señorín, A Portela do Trigal, Río de Touzas, Punta Roncadoira, Goi, Punta Herbosa, Merín, Montouto, Cova, Borraxeiros, Monterrey, Praia de Reinante, Río do Grañal. Castrillón, Uriz, Mirallos, Aguís, Sanxenxo, Sobrado do Bispo, Casardeita, Constantín, Santo Estevo do Castro de Amarante, Vilar de Infesta, Ousón, Trasmonte, La Mamá, Benvibre, Río do Té, Buente, Triacastela, Xiá, Oeste, Quintillán, Santa Comba de Orizón, Baíste, pravio, corzón. Barallobre, Illa de Toralla, Fufín, Sésamo, Agrade, Aguiño, Caldas, Santeles, Praia do Bau, Arnego, Meirol, Fitoiro, Padrón, Río Cinsa, Eidián, San Caetano, Serra do Faro de Avión, Atrapa, Doade, Xaviña, Santiago das Caldas, Acanda, Santo André de Chamoso, Recaré, Santalla d'Alfoz, Loña do Monte, Bousés, San Martiño de Meanos, Río Trimaz, Vieiro, Baldo Dubra, San Pedro de Río, Xornes, Vales, Santo Estevo de Novoa, Oroso, San do Alto, Negueira de Muñiz, Biobra, Cabo Vilaño, Salgueiros, Sabucedo de Montes, Filgueira de Barranca, Couso, Santiago da Arriba, Montes da Paradanta, Esgos, Río da Cenza, Oermo, Sisoi, Guillade, San Vicente de Gondrame, Barreiros, O Mosteiro, Vilamelle, Río Asneiros, Vilar de Lebres, Ansemil, Bemil, Montoxo, Duarría, Masoucos, Río Gallo, Somoza, Río do Grelo, Xaguaza, O Baixo Miño, Praia de San Xurxo, Río do Mante, Olveira, Oallo, Medín, Don Bodán, Vila Furís, Avide, o Ofreixo, San Clemente de Cesar, San Bartolomeu de Chamoso, Cameixa, Fiz de Rubián, Punta Percebellosa, Santa Cruz de Rubiacós, Alxén, Sixirei, Verdillo, Vilanova de Arousa, Amoedo, Soane da Pregación, Tronceda, Viñoás, San Pantaleón das Viñas, Ansemar, Francelos, Piñeiro, Louredo, Sanxés de Vilariño, O Convento, Vilar d'Ordelles, Lea, Río de Frade, Forzans, Illas de San Pedro, Castrelo do Val, Zapeaus, C, A Illa de Ons, Mera da Riba, Novelúa, Achanca, Sant Estevo de Rivas de Miño, Barxés. Queizás, San Pedro das Viñas, Río Lourido, San Mamede de Ferreiros, Carballeda de Valdeorras, Viveiro, Río Tea, Punxín, Madriñán, Río Loña, Serramo, Grixoa, Morás, San Martiño de Dullo, Obiso, Baíña, Fontecada, Fión, Ferrol, Espiño, Río Bea, Santiago do Deán, Serra do Farelo, A Estrada, Castrelos, Ribeiras de Miño, Vilaster, Horro, Santiorxo, Doso, Valdanta, Guilfrey, Sobreda, Sobrán, Río Entoma, Palmés, Domayo, Pena Fulenche, Santaballa de Camba, Souto de Limia Ambroa, Liripio, Vilela, Carballedo, Vilapedre, Líncora, Navío, A Regueira, Gavín, Punta Catasol, Vilamaior do Bal, Arramallosa, Camoira, Mántaras, San Salvador de Budiño, Tebra, Vilar de Milo, Santa Mariña do Incio, Sarria, Larazo, Barcia de Mera, A Enfesta, aguela, Vide, Tribes, Sasdónigas, Río Gobia, Illa de Miranda, Cis, Cangues, Valoira, Cedrón, Cando, Quintá de Lor, Chabín, Cedofeita, O Pereiro da Guiar, Padornelo, Don Sión, Lavacengos, Fruíme, Vilar de Vacas, Loureza, Punta Faxilda, Quinte, Río da Ribeira, Bravío, Agraña, Castrofeito, Río Salgueiral, Acosta, Trabada, Río Anxons, Santomé de Nogueira. Vilar de Ordelles, Sobreira, Laia, Abarcia do Seixo, Río Cesuras, Galgau, San Lourenzo de Fustans, Praia do Mar de Fora, Mourillós, Álvare, San Cibrau da Repostería, Vilar do Ortelle, Cabeza da Meda, Sardoma, Río Figueiras, Duio, Vilapene, Río Coroño, Albán, Maderne, Ortoá, Lardeira, Pastor, Valdomar, Borneiro, San Pedro de Ribeira, Santa Tegra da Veleda, Corbillón, Río Vieitas, Orbazai, Rairos, Roade, Licín, Punta San Vicenzo, Reiriz, Nogueirosa, Anllons, Alba, Guillén, Asfarrapada, Río Cabaleiro, Río Itabén, San Román de Vale, Milleiros, Barizo, Río Darles, Río da Baña, Ribela, Río de Labrada, Ambosores, Buciños, Servoi, Serra do Galiñeiro, Millaroso e Santurxo, Veigas de Camba, Carteire, Rubiais, A Canicouba, Valeira, Alto do Rodicio, Pena Maior, Río Barxa, Reádigus, Santo Estevo de Rececende, Tállara, A Terra de Tribes. San Lourenzo da Guiar, Oín, Serra de Pozo, Praia de Langosteira, Lebruxo, A Balboa, Toutón, Castro de Cabras, Vila de Quinta, Lagoa de Louro, Porto Bravo, A Ponte Ulla, Serra do Forgoselo, Lougares, Montes da Tieira, San Fid da Marante, Perlio, Facha, Roupar, A Torre, Muniferral, Zamáns Río Castro, Alto de Cerredo, Nocedo, Sanfiz de Monfero, Viña, Río Pontigón, Tor, Pontecaldelas, Cardelle, Orega, Río Asma, do Campo, Veiga de Forcas, San Vicente de Leira, Serra da Fiosa, Cepedelo, Xián, Restande, Carpazás, Cabo de Bares, Farnadeiros, Río Mendo. Vilar da Cuiña, Ramelle, Río Asneiro, Amella, Ramilo, Río Lamas, Vila García de Arousa, O Cadabo, San Vitoiro da Mezquita, Álceme, Bando, Negreira, Praia de Lariño, Torás, Nemeño, Río da Fraga, Bóveda, Abaña, Sar, Mourelos, Conso, Xermade, Begonte, Soesto, Churenzas, Serra de Galleiro, Bodaño, Alto do Poio, Serra da Groba, Río Vello, Viles teba de Herdeiros, Lago Teis, Valenza, O Castro de Ouro, Mañente, Seoane da Pregación, Punta do Segaño, Vilanuñe, Soñar, Praia de Compostela, Curvián, Os Baos, Ro, Vilelos, Úbeda, Porto do Acebo, Cambela, Oirán, Placín, Río da Seara Nova, Calvor, Leixo, Soane do Leiros, Linhares, Ponteambía, Fornelas, Río Suarna, Franqueán, Xustans, Río Lor, Río Traveso, Santa Cruz da Raveda, Sorribas, Os Ángeles, Camanzo, Hermelo, Vilar de Infesta, Alto de Candán, Xudán, Avellá, Alixo, Trasalba, Ortigueira, Beariz, Baldrans, Moialde, Veigue, Corneira, Zanfoga, Briallos, Rebordelo, Río Arenteiro, Priegue, Borrifans, Xunqueira, Río Mera, Fraialde, Mones, Vilanova da Rousa, Burres, Bretoña, O Barro, Mera de Abaixo, Pobueros, Cormaldea, Santo Antolín, Río Cabrón, Medos, Ponteceso, San Pedro de Mera, Carboeiro, Toques, Luía, Montes do Invernadeiro, Entenza, Setados, Broño, Apenela, Santomé de Recaré, Barazón, Lamas do Biduedo, Valcarría, Nogueira, Tras do Hospital, Rebordechán, Loio, Sada, o Castro de Caldelas, Mallón, Meira, Lamalonga, Lampón, fuxado, Loño, Santa Cristina de Paradela, rebordáns, Labrada, Portas, Oío, Beade, Moíños, Río Parga, Toldaos, Asoiras, Barán, Cartelle, Moscoso, Xoane de Argas, Bobadela a Pinta, Cortegada, Zas, Neira de Cabaleiros, Oliveira, San Marco, Rocha, O Padrón, A Valenzá, Río Acheiro, A Vila da Abade, Raval, Santa Marta de Meilán, Monte Cubeiro, Bueu, Tameiga, Alto do Canizo, Arceu, Ría de Vigo, Mosende, Cristimil, Viloira, Aperoxa, Coea, Vilouriz, Serra de Pena do Pico, Vilaragunte, Limodre, Cerdedo, Río Romeán, Abaixa Linia, Rendal, Río Cubela, Río Vilaboa, Praia dascinas, A Belenda das Penas, San Miguel de Neira de Rei, Corrubedo, Quindimil, Punta da Meda, A Ameixenda, Olas, Moldes, Punta Langosteira, Montes do Quinxo, Laiño, San Vicenzo, Remesar Lourido, Soutelo, Cervantes, Toxosoutos, Alto de Tribes, Bora, Moalde, Soane Dargas, Ber, Riadares, Podentes, Arzádegos, Guitiriz, Prado de Miño, Guente, Xermar, Lourenzá, Queiruga, Deixebre, rivas de Miño, Ledesma, Baldín, O Temple, O Sequeiro, Gargantáns, Brates, Sadornín, Praia de Silgar, Marentes, Retorta, Grou, Praia de Sardiñeiro, Oleiros, Brives, San Cosme de Piñeiro, Rarís, Santo Estevo de Budiño, Betanzos, Mosteiro, Cullergondo, As Neves, Carballido, San Xillao de Tor, Armesto, Santa Mariña de Albán, A Pinza Meirás, Cira, Santiago de Ois, Serra da Lastra, Corneda, Esmeriz, Soutomerilli, Couxela, Albeos, Salceda de Caselas, Torible, Saavedra, Huaparral, Romai, Millarada, Vilar de Condes, Lampai, Santa María de Arzúa, Vilavade, A Esculqueira, Teixido, Bruma, Armariz, Ferreira Vella, Santo Eusebio da Peroxa, Levosende, Vilabol de Suarna, Argomoso, Río Ferreiriño, Rante, as regadas; Río Cabras, Castelo de Pallares, Illobre, órreus, Santalla, Soutullo, Roimil, Monfero, Praia de Beluso, Santiago de Cobelo, La Maigrexa, Vilescura, A Ponte Maceira, Fumaces e Atrepa, A Acorna, Monteseiro, Recelle, Moraña, Tiobre, Alimia, Paradela da Beleda, Aranza, Sabarei, Coedo, Santa Cruz de Parga, Ríosá, Sao Millau, Neiras, Sergude, Cirio, Zarracós, San Martín de Neira de Rei, Artes, Parada Bella, Regoela, Arcade, Bugarín, Abuíme, Meaño, Carracedo da Serra, O Alto de Xestoso, Río de Moreda, Morillas, Río Barbantiño, Sirvián, Ourille, Castroncelos, A Cervela, Teixeiro, Coiras, Colantres, Ventosa, Petín, Río do Pego, Montes do Castelo, Xustás, Aguións, Apiteira, Castro, Xende, Portomourisco Sant Estebo de Rivas de Sil, Serra do Queixeiro, Caraño, Cabo Santo Adrián, Tal, Serra de Vilamane, Mirandela, Praia de Tanchil, Oíns, Aveancos, Argozón, Lousame, Andrade, Santa Marta de Moreiras, Filgueira, Vilaframil, Praia de Areia Grande, Sumio, Camus, Porzomillos, Alto de Rosa. Pereiro, San Lourenzo de Moraña, Bisma, Parafita, Cabanelas, Cousadoiro, Río Cerves, Tabazoa de Humoso, Río Fornelos, Río do Testeiro, Aedrada, Gó, Xaxán, Paradela de Abeleda, Suengas, Corbelle, Sampaio, Sanbreixo de Parga, Seoane, Montes da Bacaloura, Leiro, Mesego, Lalín, Vila Martín, Ailla da Arousa, Ocello, San Miguel de Barcala, Calo, Sampaio da Veleda, Vilarmide, Perrelos, Santo Adrián de Castro, Oimbra, Trobe, allonca, San Sanxiao de Narón, San Martiño de Condes, Guimarei, Leis de Nemancos, Galegos, Vilarbasín, Cerdido, Astrabancas, Somede, De Besos. Larín, Alto da Llariz, Baión, Río Louzara, Bexán, Muro, Ousá, Parada do Oteiro, Asencrobas, Río da Edreira, Negueira, Illa Redonda, Anguares, Río de Zás, Rubiá, Sabaxans, San Mateo de Oliveira, Carnota, San Pedro de Vilanova, Maianca, Mañón, Marzoa, Santa Cristina de Cobres, Simes, Folgoso do Courel, Sangunyedo, Ludrio, Rivadeume, Pastoriza, Río das Gándaras, O Páramo, Sanxés da Peroxa, Conbarro, Sardiñeiro, Arnado, Castenda da Torre, Rañestres, Armeses, Penamil, A Capela, San Lázaro, Barbeito, Punta Torella, Vilamoure, Cabo Touriñán, Mera da Baixo Bamonde, Osexo, Martul, Serra de Follabal, Aciadella, Aorrea, seixadas Montelongo, Bendoyo, Castro Caldelas, Pazos, Montes da Ruña, Pantiñobre, Medeiros, San Lourenzo de Aguiar, Xavestre, Urdilde, Serantes, Leira, Vila Santar, Río da Veiga, Santa Eushea, San Mamede de Velaz, Louro, Río Vidueiro, Alón, Sacar Sacardebois, Espiñaredo, Buño, Leovalde, Malpica de Bergantiños, Bertoa, Cabana de Bergantiños, Gomeán, Valverde, Río do Pedrouzo, Trasliste, Pía Paxaro, Casteloais, Cabanela, Vilatán, Senra, Lama, Rivas de Sil, Santa Valla de Urrós, Parada de Amoeiro, Solveira de Limia, Pino, Laxes, Tuedo, O Freixo de Sabardes, Vilaseco da Serra, Ribadeu, Sant Estebo do Castro da Marante, Portocamba, Río Furco, Librán, Sestaio, Recesende, Chouzán, Alfoz, Aschás, Río Marañao, Espasande, Santa Mariña, O Campo, Río Dolas. San Salvador de Padreiro, Barcala, Bulso, Xanza, Velle, A Pobra do Caramiñal, A Balsa, San Cibráu das Viñas, Montalegre, Río Boullón, Cedeira, Monte de Ramo, Guntimil, Santa Comba do Tributedo, Río Barbanza, Vilamerelle, Lagoa de Caldebarcos, Castiñeiras, Vilascura, Vila Xuste, Esteiro Sobrado, raxó, Praia do Orzán, Loentia, Porqueira, Punta Chan de Razo, Traspielas, San Martiño de Piñeiro, Serra da Loba, Belmil, Sober, Rebordondo, Lavadores, Lires, Esperante, Río de Río Torto, Paisás, Vilariño Frío, ermidas, Gondar, San Facundo de Rivas de Miño, alvos de so camiño, Baños de molgas, freás, berris, alto de fumaces; Sios, Lieiro, Santa María Maior, Oleiros, Ourantes, castelláns, tabeiós, salcidos, o bolo, dúas igrexas, peites, queimadelos, laza, trasestrada, punta dos remedios, Montes do Volo, entrambas augas, Alto do Forriolo, San Lourenzo de Abeleda, San Cosme de Montederramo, Cabo Ortegal, Noal, San Martiño de Perelo, Vilameñe, Dordaño, Reádegos, Porto de Estivadas, Río do Pontillón, Cabanas, Correxáis, Muros, Obispo, San Cosme de Outeiro,